Bi berezitu gurekin, pilotari hoi bat, pampiladuz, egrontzuri? Egunon. Eta Xabier Euskize, EITB-ko, komentatzailea, egrontzuri, Xabier? Baita hori ere. Ezker paretatik asiz, xapelketea luce lucea, Xabier, hainit zordezkatze, menturaz luce egia? Eh, Berez nik ez tutuzte luce egidenik. E, pilota zaleak, Gaur egun eh ohituak dira eh e... bizitzera eta chapelketarik espaldi da hori egiten da luze. Ordua nik ez dut ustek berez, chapelketa e luze girenik. Mainan aurten ez dugu bat suertederikukan, e... pilotari hain itzibili dira sindikatuz eta partida gutzis eta orduan chapelketak e isigerri galdu du eta uste dut e oso logika hundirik ez duten gauzak ere egin direla, ordezkapenei da ez, eta e, tilotari berberak e, eta jardunaldi berean e, bi bikoteren ordezkatzea egitea, eta horiek ez dira logika hundiko gauzak. Eta horrek e, pixka bat e, indarrak dio etxapelketari ez da zalantzarik. Ala eta guztiz, e, bueno, e, nik uste dut e, final erdiak ona gizan direla, hor ez da ordezkatzerik izan, e, partida erabakigarrietan bederen, eta uste dut e, final erdiak edar geratu dela, zinez irekia ikusten dut, ez duz bat ere argi ikusten norri izan litekeen e, et azken fase horrek uste dut e, pixka bat salbatzen ahal duela xapelketa. Agazoin e, ekonomikoa nunbait ere xapelketek dutela jendia dinarazten, eginasue gandonea, kemena erreiten zaukun, noro malzela nunbait eskuko minauk eite, ere, hainbeste hori dezkapen izaitia domaia panpi. Bai, e, xapelgoat hasten e, duzu ikan nahi, nahi duzu segura zere bukatu, e, baina pilotaria joieke E, hor dira, eta hainbeste indarta eskoiutan e, berdute eman, eta or, usteute hainduze izanez izan ez ba, beti izaten direla arazoak eskoekin eta xabierreke janduen bezala, hor deskari frango sartu dela, eta batzutan ez sartu e, beak, baina e, alde guzize berda xapet gori bukatu, eta e, eta azkenean bukatuko da semifinalak eta politak handira, eta finala usteut ere edega izain den. Pilotariak kexua gertu ziren ere Xabier Euskize, pilotak biziegiak bez, ororenburu pilotetaz ergan xapelketa honetan? Nik ez dut uste, ez dut uste. Alegia, eh, eskuko mina xapelketekin eh, edo eh, materialarekin lotze hori nik ez dut oso eh, logikoa ikusten. Ez dut uste, aurtengo xapelketan beste urteetatik eh, oso material eh, desberdina bile dutenik. Iaz eh, xapelketa sistema berbera zen, aurtengoa bezain luzea zen, eta material pilotariak ere kasik denak berberak ziren, bizpeiruken duta, eta materialari daokionez ere zutuzte diferentzion dirik zenik. Orduan, ba, bueno, eh, boladak izaten dira, suertea izaten da batzuetan alde, besteetan kontra eta orain honetan, ba, hori ba, ba, pena izan da, ez dela e, pilotariak ez direla trenpu honean izan eta eta eskuko miniatik direla eta bestela kolezioak ere izan direla eta orduan, ba, ba bueno, ba, izarraundiak e, izalitak edatu dira haimar, irujo bera ere bai eta e, txapelketak e, hain galdu du, bainan e, nik ez dutte lotura hori ikusten, eh? ez dut dutuzte materiala, iazko txapel edatik eh, ahimestea aldatu denik. Bengo etxea, Untoria, e, Berasal Luzes Subieta, finalan sartzeko, Pampi, xapelketa luze untan, horiek ziren haintzinetik ikusten? hirugo bon, ego haimar behar bada, behinan errandu xabierrek ba, e, zutela nik, eman. No, nik uste dute Untoria horiek ere induela izi egeizko pausua antzineat. Aspalditik, eh, nik pentsatzen nuen horrek bazuela e, gaia batzituela hor e, atzean bere postua lortzeko, eta ehindu, es, eh, euntoria azkenian eh, asymptikoa azkarra da eta langilea eh, eta usteud bengotxeak ehinduen eh, txapeldua azpimarratzekoa da. Bengotxeak hasi astetik eh, ongi da. Ongi da, txapel goktan, emandu aste-astetik ba, bere, bere, bere bisaiok zuela, bere forma onatzela. Eta, nunbeitan, e, zer esanik ez, pablito subietekin, pablito hasi da, ipizkoat e, e, bere forma etzuen aina handia, baina partidoz partido, subietak ere laundu, subietak ere momento onak izan ditu, eskoekin azkeneko momento hortan arazo batzuk, baina e, sendatu eta usteut orden, eta ez... Biztan da, horre nik usteut e, irugota barriolak ok behitzutela, eta Aimar, e, bon, aimar zuen e, aspalditik, baina irugota, irugota barriolak nik uste nuen sartuko zela. Baina, ok bari madire, e, usteut bere tokia merezidutelako, ok dire. Sabiak, bengo etxea uraren gehiinan ibiltzen, mementu hontan. Bai, bengo etxea nik uste dut e, sekula ez duela oinatzek e, aurtengo xapluketan erakutsi duen e, joko mailarik erakutsi. Amar urte badira lehen finala jokatu zuenetik, orduan gazte-gaztea zen, eta atzelaririk oberenarekin jokatu zuen, Ruben Belokirekin, eta genoztik, ba, bueno, ez du final bat bera ere jokatu ginazka, ala dauzi zera kutsia du, e, hauetan zera guetan, aurrelaririk e, oberenetarik bat dela, baina e, aurten erakutsi duen mailarik gainera lehen biziko partiaetik ondarrera, e, nik ez dut uste sekula eman duen. Biziki, biziki, mm. trempu honean da, konfianzaz gainezka, gero eh, eskugomi nik eh, sekula ez dut izan mutiko horrek, biziki mutiko gorra da, eta eh, iaz izan zuen eh, lesioko gorraren ondoren eh, kostazitzaion joko hartzea, konfianz hartzea, enpresatik ere ez duten eh, hainitz lagundu, hori ere erran behar da, eta eh, kasteiako lurretan eta ibile behar izan zuen bigarren eh, mailako estelarrak jokatzen eta hemengo eh, partida hondietan Euskal Herriko Partidean dietan e, etzen kasik agertu eregin, baina orai berriz ere konfiantza hartu du, joko hartu du, eta biziki, biziki, seklik eta ona jokatzen ari da, eta nik uste dut eh aurrengo izan den pilotari dire, oberena bat bereisi behar balitz, eh leitzarra izan dena. Panpira duche aintzinlari zinen egoaldean eskerparetan zoinen jokoak zaitu geienik gustatzen benguetxea edo berasaluzerenak. Bai, biak gustatzen egia gustatzen ezik biak. Eh bon, e, gaur, geien geien e, pabritona ez, nere, a, nere joko berdina hasi duelako. Beso gutiago? Beso gutieago e, atzera gutxiago jo, benon bekotxeak ere atzekere ez du herrebotean maiz logzen, baina e, egia esateko biak e, gustatzen zaizkit, zein ta bonere joko berdina dute, e, pablito kasik-kasik e, ni bezala jokatzen du, gantxo politia eta hoiek detitu, bon, e, espantu igaben e, partez, baina e, gustatzen zaizki biak eta e, benetan, hoiek e, jokatzen dutera ikan eskualterebistan e, askotan behiratzen dut. Xavier Euskize, Zubieta eta Unturriaren jokoak helgari egite dute? Bueno, e, Zubietak nik suia tekniko lukela nagusitu. E, untoria ni harritu nau, eh egin ez harritu nau. Zenta pentsatu e, behar dugu eh bigarren mailako chapelketan ezarria zutela eta gainera bigarren mailako txapelketako lehenbiziko partida galdu eitzen. Eh arras urrunden maila batean lemisiko partida galdu eitzen eta gero e, bat batean eh aretsa baitaren eskurko arrasoengatik ezarri zuten e, lehen mailan eta eman duen e, berak erakutsi duen maila eta erakutsi duen jokoa zinez, eh, enerako zinez harri-garria izan da. Mutiko horrek doainak baditu, gai badu, baina jalere eh, lehenbiziko mailako txapelketa batean jorden mailarekin, eta gero material aldakezarekin, material baita bera, eta jalere eskerreskuin erakutsi duen jokoa konfianza, eh, ni zinez eh, jarritu nau. Eta mutiko bat alako konfianzaek indelaik edozen entzatere, oberen entzatere ikrizko txula da. Eta gero ba, zubieta, eh, bai, eskutako arazoak izan ditu, aletagustiz e, nik uste dute ondar partida zabaleta indartsu horren kontra biziki-biziki partida ona jokatu zuen, e, ezkerra pixka bat zainduz jokatu behar izan zuen, aletagustiz biziki partida ona in zuen, eta eta uste dute e, momentu honean dela, eta beharko lukela nagusitu, e, Pablo e, airez eta errematean oinaz baino e, gehiago da, baina e, defensan eta aulagoa da, eta hortako pentsatzen dut E, lehenbiziko baldintza behintzat, e, gorrieke irabazi behar balima dute, bengo, berasaluzek eta zubietak irabazi behar balima dute lehenbiziko baldintza behar duela aitor zubietak atzean nagusitzean. Eta hori gertatzen baldima da e, bidearen erdia bederen egine izan den dute. 2030 urteko hiru pilotari eta 2035teko batego Euskal Herrian bilboko pilotalekoa beteko da baita ere baionako modernet trinketia egangan Alerantziz 2023 urteko hiru gazte eta 30 urteez goitikako bat panpiladush aire aire esker beteko da, pam, e, trinketa trinketa trin trin bai, bai, eta aurten ikusi dugu ba, pilotari gazte hoieekin ba ainiz hemengo uh, iparraldeko pilota ez betez eh, eta mm, pilotari gazte hauek ekartzen duten uh, Odol gazte hori ba, muitzen ditu ba e, pilota zale zaharrak eta gazteak ere ikusten da haain trinketak e, gaztez bete eta hori hori du placera handia erakartzen gure pilotari e, jaten duzu bezala ba, hiru <coughs> pilotari gazte horiek ekarriko ute bere beren indar eta su eta hori uste ute bon, gainina dikaszuk bere finala lajalden kontra iazz bi gazte janeko ikusi gintuen Bilba oren hortzen demifinalean, eta hor binaskako xapelko hortan ba, nik usteut betia izango dela biztanda da, e, da tokirik janeko, eta e, geroko egunen ere o, gazte batzuk ekartzia gure pilotarat gauz berezi edera. Xabier, ipagaleko emaitzak segitzen, gaztek bat nagusitasun hori ahtu dutela bazinakin? Basi, bai, segitzen du trinketea maite dut, eta segitzen ditu orko emaitzak, eskerpa ez, eta bezala baina trinketeare segitzen du eta niko uzte dut eh hizigarri importantea den e, pilotarendako eosein e, espezialitateetan dela ere e, pilotari gazteak eh gibletik e, bultzaka etorzea senta. Mm. Eh ere ba irujo eta joeta imar izan dira zin, be, historiako pilotaririk e, oberenetarik bi eta azken urteetan azken 10 urteotan ba, e, nagusi dira eta jendeak ikusi nahi ditu eta oraindik ere segitzen dute jendea eramitzen baina gero beti ber izaleagira, eta nahi dugu e, e, begitarte berriak ikusi, eta jende berriak ikusi, eta, eta bueno, ba, ezkerpaetan ere badu suertea, ba, eldu dira pilotari gazteak, hor e, da urrutiko etxea, hartola, alduna, e, orai e, irribarria ere bai, eta lan e, frango poli eta itenari direnak, eta etorkizuneko pilotariak izaiten aldirenak, ibelean ere bai, albitsu eta tabaleta eta untoria, eta hori biziki-biziki ona da. Eta nik uste dut trinketean ere gauza bera dela, nik e, ba, gehien, nahi bauz, du e, batekia ezagutzen dut eta eta halako e, gazte bat halako e, sasoinarekin eta halako jokoarekin eta ikustea zinez dela da Eta nik uste dute beste indar berri bat emaiten dako lati jatari. E, igandeko finalean, Pampi, gibereko bataila importanta izanen da bilbao eta dukazuren artean? Bai, uste dute, hor pastu behar dula, ba, frontoian bezala, ez, ezkipaetian bezala, atzelariak e, nausitzen badu bere jokoz, ba, augeraria beti sinploki du, ez bere lana, baina badakigu, hor Bilbao ere sasoian daula, eta batxiteak, bizten da, baduela konfintzi gehiago eta igual trenketia menperatzen duela gehiago, baina e, ikusi berda, bikote oso ona e, osatzen dutela e, bailarralde eta Bilbaok o, igual, oain e, netako ne, ne, izango da e, etxeberrin kontua, etxeberrik e, ikusi nituen e, bon, e, don, donibare garazin eta hor duan etxeberrik izi aizko partida dago egin eta orduan ba, batita entzate ereso izan zen aise i haszi zuten. mainan e, gauza desberdina izango da eta etxeberrik bere lana betetzen badu ongi Ni hortan dut pizkoate baddakit lajalde eta Bilbaok iiziizzko jokoa egginen dutela eta e, etxeberrik ariin badu bere eguna e, sakatzeko eta gauza e, batari bizkoat e, lasaitzeko bere jokoa, ba, finala edera izain dugula, eta ba, irikia direla pariuak. E, trinketa bizia, edo bizia guana jago dute gazte horiek? Ba, e, bon, asperua da, e, trinketa ba, jaunako e, trinketa hori beti badakigu nahiko gordela, ez da, ez da senpereko bezain fina, baina e, ba, kristalezko paretogekin eskuinean ez baita beti berdin, e, beti uituagira alaike beste trinketa mota bat zutan. Eta ber, ber, berrin horrek eh, pizkoat eh, nahhaten ditu eskuninan eh, ez da ongi ongi ongi harzen eta efetu ezberdinak ere egiten ditu baina uh, uste bainako trinketa oan jenden arabereaneere edeja da eh, jende hainitz sartzen da eta hor ere usteut uh, trinketa txikia zein dela iango ian eta hori da hori da gure gure laiteko eh, garaian ba, hori pentsatzen dugu ez gaztea hauek eh, bulsatzia xabigian dazala hori da, butsatziak bestiak sendtela ba, atzetik gibretik eu direla gaztiak eta denak e, entrenatu entrenaatu eta segitu e, beste na e, gure tokia ere e, bestiak hartzen dute. Zure pronostiko bankmpi berezetan Berezkoetan usteute berezkoetan iizagin dela bost tantola diferentzia e, agian agian netzat bon bakkiso diotzen, bo, denak ala ditut, baina alaike aspaldian nibiltzen ez batitakin, eta, bon usteut e, nahi, lukela, nahi lukela partido eder bat, baina, bo, tanto bat edo bi fagore batitentzat. Egoaldian, e, pronostikoa? Egoaldian, egoaldian, e, partido eder haizain da ere, xabirrek agenduera gau, gauz eder haizain da, hori, bengotxea, bengotxea iziari e, gatu bat bezare mu mu muitzen da, eta ez da erresa izain, eta pabliton gantxuak eta etxokoko pilotak berdire milimetroan izain, Eta hori atzelariak egiten dute diferentzia, hemen trinketian ere bezala, e, untoriak atxikitzen badu ba jokoa eta ba, ba, ba fedea ona dela, e, uste dut, han ere bizpailu tantuan diferentzia izan dela. Xabier Euskize, zure aldi? Eh, bueno, trinketean nik ere pampiren eh, pronostiko bera dut, behinan espero dute partida kogorra eta borrokatua eta ona izaitean nahiko nuke. Eta terparitare da hautionez, ba, ez, ez dut bat ere argi ikusten, eh? egia da, eh, ongi, ongi errandu pampik eh, bengoetxean gatu bat zala da, behinan gatu ona, eh? badira, horre sukaldu bazerretan egoten diren gatu gizengizenak eta hori gatu. <laughs> Gaztea, eta azkarra da, eta, eta errex horri zantua sartzen. Baina nik usteut e, gibelean egoiten aldela e, partidaren gakoa, eta aitor zubietaren eskua kongi bali dira eta nik usteut hama bostegun eta nongi osatuak izan direla, e, kasik e, euren alde eginen nuke. Xavier Euskize eta Pampira duiz, Milesker. Milesker zueri. Izan nuntza, aio. Aio, Xabi.